איוב, פרק ט' ויען איוב ויאמר, אמנם ידעתי כי כן, ומה יצדק אנוש עם אל? אם יחפוץ לריב עמו, לא יעננו אחת מיני א'. חכם לבב ואמיץ כוח, מי הקשה אליו וישלם? המעתיק הרים ולא ידעו, אשר הפחם באפו, המרגיז ארץ ממקומה.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 והרבף עצעי חינם, לא יתנני השב רוחי, כי ישביעני ממרורים. אם לכוח אמיץ הנה, ואם למשפט מי יועידני, אם אצדק פי ירשיעני, תם אני ויעקשני, תם אני, לא אדע נפשי, אמאס חיי. אחת היא, על כן אמרתי. תם ורשע הוא מכלה. אם שוט ימית פתאום, למסת נקיים ילעג. ארץ ניתנה ויד רשע, פני שופטיה יכסה, אם לא, איפה מיהו? וימי קלו, מני רץ, ברחו, לא ראו טובה. חלפו עם אוניות אבה, כנשר יטוס עלי אוכל. אם אמרי, אשכחה שיחי. אעזבה פני ואבליגה. יגורתי כל עצבותיי, ידעתי כי לא תנקני. אנוכי ארשה, למה זה הבל אגע? אם התרחצתי ומי שלג, והזיקותי בבור כפיי, אז בשחת תטבלני, ותיעבוני שלמותיי. כי לא איש כמוני עיננו, נבוא יחדיו במשפט. לא יש בינינו מוכיח ישת ידו על שנינו, יסר מעלי שבטו ואמתו על תבעתני, אדברה ולא ייראנו, כי לא כן אנוכי עימדי.